«Це було лише Марево», – роздратовано сказав він, і одразу спохмурнів. Яра нічого не сказала, лише показала взяті проби, і вони пішли до зорельота. Аналіз рідини показав склад майже джерельної прісної води, і рот спохмурнів ще більше. «Тобі не здається, що нам аж занадто щастить?» – нарешті спитав він. Яра якийсь час мовчала, а тоді повільно відповіла. «Здається». «І що думаєш?» «Щось тут не так». Наступний ранок був схожий на попередній. Настільки схожим, що це почало бентежити Яру. Вона встала з ліжка і спробувала зрозуміти, що ж не так. І раптом збагнула, що на планеті немає зміни погоди. Досить насичена рухолива атмосфера та наявність води мала б спричиняти опади або інші метеоявища. У будь-якому разі щось мало змінюватись. Яра швидко привела себе до ладу і її попрямувала до головного відсіку. Рот уже сидів за моніторами, які невпинно опрацьовували запити і видавали пакунки даних. Щось трапилось? Ні, але хочу ще перевірити. Впівоберта відповів Рот. Там є кава й канапки. Не обертаючись, додав він, уважно розглядаючи мапу з кольоровими плямами, що пульсували йому живий організм. Канапками астронавти називали поживні пластинки, що заміняли їм сніданик. Яра взяла філіжанку з кавою та підійшла до екрану з мапою. То що за перевірка? Пам'ятаєш торнадо, що нас затягнуло? Замість відповіді спитав Род. Це важко забути. усміхнулась Яра. Ти не думала, що воно мало б десь блукати планету? Не обов'язково. Це могло бути поодинокі явище і нам просто не пощастило. Та побачивши скептичний погляд Рода, з усмішкою додала. Гаразд, що ти з'ясував? Поглянь на вчорашні показники. Яро уважно подивилась на екран. На 3D-моделі планети з протилежного від їх місцезнаходження Боці червоною плямою пульсувало сильне атмосферне збурення. Думаєш, це торнадо? Принаймні, дуже на те схоже. І це ще не все. От, дані в день нашого падіння. Тут, наче, все досить очікувано. Пляма атмосферного збурення накриває місце падіння та радіус навколо. Це і є наше торнадо. Все не так просто. Невесело усміхнувся Рот. Поглянь на час. Яра уважно подивилась на графік кривої збурення та поводила пальцем вздовж осі часу. Червона пляма продовжувала незмінно пульсувати на сусідньому мониторі. Не може бути. Збурення було протягом усього дня, навіть коли ми оттямились і... І вийшла на поверхню планети. Хочеш сказати, що наші зустрічі... Вона затнулась, Що те, що ми бачили, якось пов'язано з атмосферними збуреннями планети? «Не знаю, Яро, але за показниками наших систем торнадо не вщухав аж до самого ранку». Рот задумався. «Якщо це взагалі був ранок?» Якийсь час обидва мовчали. «Ти снідай, а я спробую набрати води, поки є можливість», – нарешті сказав він. Яра хитнув головою на знак згоди, але було видно, що думає вона про щось зовсім інше. Рот вийшов через головний шлюз і відчув задоволення від того, що може йти майже не кульгаючи. А плече болить лише при різких рухах. Експериментальні технології відновлення тканин спрацювали більш ніж добре. На загоювання подібних ран раніше пішли б тижні. Він відкрив візор і одразу відчув щось дивне. Ходити без скафандрів вони з ярою ще не наважувались, але вирішили потроху звикати до нової атмосфери. Це був запах дуже знайомий запах, він спробував пригадати, на що ж це схоже і раптом зрозумів, що відчуває аромат бузку. Це було так недоречно серед потойбічних декорацій планети, що Род не одразу його впізнав. Він прямував до озера, але дивний аромат створював відчуття, наче він щойно вийшов з дому на неспішну прогулянку до ботанічного саду. Вони часто ходили туди з лелою. І ані скафандр з простібнутим балоном для води, ані екзотичні пейзажі з фіолетовою барвою, не могли розвіяти це стійке відчуття. Рот струснув головою і спробував зосередитись. Він уже підходив до місця, де Яра знайшла воду, і знову відчув напругу. З кожним кроком вона наростала. Бусковий аромат почав дратувати, туман став густішим, а на самому підході до улоговини навалилася така втома, що, здавалося, він зараз впаде і не зможе рушити з місця. «Дідько, даремно я відкрив візор» пронеслося у нього в голові, коли він впав на одне коліно, не витримавши напруги. «Ми нічого не знаємо про цей туман, щоб там не казав клятий аналізатор». Він спробував закрити візор, але не зміг навіть підняти руку. Здавалося, що сила тяжіння раптом стала втричі більшою. «Втомився?» – почувся дзвінкий голос Лелі. Рот, мабуть, сіпнувся б від несподіванки, але не зміг поворухнутись. Він почав приглядатися до згутку туману попереду, і нарешті побачив жіночий силует, що плавно виходив із фіолетового газу. Сьогодні Леля була в білій вишитій сукні, а в руках тримала букет буску. «Хто ти?» – ледве вичавив із себе рот, задихаючись від запаморочливого газу. «Не вже забув?» – здивувалася молода жінка. «Твоя дружина, і тобі вже час додому?» – вона простягнула йому руку і м'яко промовила. «Ходімо». «Лелю, я не можу піти з тобою. І тут немає нашого дому». Рот намагався зібратися з думками, але туман, здавалося, заповнив його розум. «Це невідома планета, на яку нас викинула через збій системи гіперстрибків». «Не вигадуй, любий!» Жінка поблажливо усміхнулася і спробувала взяти його за руку. Рот зробив неймовірне зусилля і встав з колін. «Ні!» – різко сказав він. «Мені треба повернутися на зореліт». «Он як!» Очі жінки неприємно звузились. «Чорно порожне, чи тобі дорожче за моє тепло? Чи є інше, що дарує тобі радість?» «Припини, Лелю. Ми про це говорили». Рот спробував піти, але вуха заповнив пронизливий звук, що викликав сильний головний біль та нудоту. Астронав знову впав на коліна, в очах усе потемніло, і він провалився в чорну безодню. Останнє, що він запам'ятав, це нудотно-задушливий аромат буску. Буря. роди, отямся. жіночий голос здавався далеким та нереальним. Він відкрив очі і відчув неймовірне полегшення, побачивши обличчя Яри. Що сталося? Род піднявся на ліктях і озирнувся. Він лежав у кількох метрах від озера. Туман, пірчастими згустками, пропливав над головою, але в цілому панував ясний фіолетовий ранок, як і попереднього дня. Ходімо звідси, нарешті видихнув він. «А як же вода?» Яра подивилась на порожній балон. «Неважливо! Нам треба забиратись звідси негайно!» В голові урода паморочилась. Але він, як міг, поспішав до зорельота і видихнув з полегшенням, лише коли вони герметично зачинили за собою люк. «То що сталося, Роде?» «Ні при яких обставинах не виходь звідси!» Замість відповіді сказав Род і попрямував до головного відсіку. Він відкрив карту атмосферних збурень і якийсь час спостерігав за великою червоною плямою, що пульсувала недалеко від координат корабля. «Воно що, наближається до нас?» – вражено спитала Яра, вдивляючись в екран монітора через плече Рода. «Схоже на те». «І що будемо робити?» «Можемо тільки чекати», – похмуро відповів Род. Червона пляма яскраво пульсувала на екрані монітора, повільно наближаючись до зеленої цятки, що була їхнім зорильотом. Яра вже кілька хвилин напружено вдивлялась у густий туман за вікном. Род сидів на підлозі і думав про щось своє. Обоє мовчали. «То про що вона говорила?» Нарешті порушила тишу Яра. «Це важливо. Головне, що ці Марева небезпечні, і туман також». «Дивно, що аналізатор нічого не показав», – задумалась Яра. «І Влад мені не здався небезпечним, навіть навпаки», – наче до себе додала вона. «Ти знову бачила, Влада?» – різко отямався рот. «Так. Через деякий час, як ти пішов, він вийшов з туману прямо перед оглядовим вікном і вказав рукою в напрямку озера. Коли я вийшла, його вже не було. Але я все одно пішла, куди він показував, і знайшла там тебе». «Зрозуміло». – повільно промовив рот, а тоді раптом спитав. «Чому ти кинула астрофізику, Яро?» «Стало цікаво побачити безмежний космос на власні очі». Сміхнулася Яра. «Світ значно цікавіший, ніж здається. Треба лише вийти з дому», – повільно процитував Рот. Усмішка одразу зникла з обличчя Яри, і вона відвернулась. «Ти подала документи на переведення п'ять років тому. Одразу, після нещасного випадку із шатлом». «Яке це має значення?» Гухо звалась вона. «Вибач, намагаюся зрозуміти, чому ти бачиш саме влада». «Очевидно, що ми бачимо тих, кого любимо». Рот нічого не відповів. Здавалося, він думав про щось своє. «Вже близько», – раптом сказала Яра. «Слухай, Яро», – посморнів Рот, але було видно, що він на щось зважився. «Я маю тобі дещо розповісти». «Зараз?» – здивалася Яра, дезводячи очей із вихрів, що танцювали за вікном. Зорліт почало хитати і майже одразу сильно трусити. За вікном вже нічого не було видно, там панувало суцільне темно-фіолетове місиво. Було відчуття, наче вони на судні під час шторму. «Хутко, у вантажний відсік!» – викнув Рот. «Там подвійні стіни. Може витримають?» Вливши момент затища, вони кинулись у вантажний відсік. Там швидкоруч пристібнули себе вантажними ременями і познаходили зручні виступи, за які можна було триматися. Це давало змогу не падати при кожному ударі в обшивку корабля. Один із сильних поштовхів почав перевертати зореліт. Шматок обшивки, до якої був пристібнутий пасок яри, відірвався і її потягнуло до сусідньої стіни. Рот вчасно встиг її підхопити і притиснути до поверхні. Яра швидко відстібнула небезпечний тягар і, схопивши інші ремені, міцно намотала їх собі на руки. Ніхто нічого не говорив, але обоє розуміли, що якщо буря не вщухне, то зареліт пошматує надруски, а їх поховає під уламками. Та, як не дивно, Лютий вітеролом почав щухати і раптом повністю заспокоївся. Астронавти сиділи в напівтемному вантажному відсіку з блимаючим аварійним освітленням, не наважуючись навіть говорити. «Може, піднімемось у головний?» – спитала нарешті Яра. «Думаю, варто ще почекати. Це може бути тимчасова тиша, і якщо все почнеться знов, то тут у нас буде більше шансів». Рот не договорив, але й так було зрозуміло, про що він. Знову запала тиша. Яра про щось міркувала, а тоді спитала. «То що сказала Леля?» «Невже це зараз важливо?» Рот виглядав втомленим. «Може бути важливим?» замислилась Яра. «Якщо наша теорія вірна, то на планеті панує щось на кшталт розумної атмосфери. Крім того, вона якимось чином здатна з наших спогадів створювати матеріальні об'єкти. І цілком можливо, що через своїх...» Вона спробувала підібрати правильне слово. Через своїх посланців вона хоче нам щось сказати, тож у наших інтересах зрозуміти її. Рот тільки всміхнувся. Твоя здатність будувати абстрактні гіпотези в критичних ситуаціях не перестає мене дивувати. А тоді знову став серйозним і додав. В цьому, звісно, є сенс. А але, як на мене, ці посланці, хоч і створені планетою, але кожен має якусь свою мету. От що тобі казав Влад? В більшості щось загальне. Питав, як мої польоти в космос. Вона затнулася, коли продовжила її голос тримтів. Він же навіть не знає, що я літаю. Рот поклав їй руку на плече та деякий час мовчав. Він знав, наскільки важку тему чіпляє. Але іншого вибору не було. От бачиш, продовжив він, роблячи вигляд, що не помічає, як я рахуває вологі від сльоз очі. Якби це була справжня копія влада, то він не міг би знати, що ти тепер астронавтка, і питав би про щось інше. А так біль схоже, що ці посланці не тільки створені на основі нашого знання про людину, а ще й мають якісь алгоритми поведінки, що взяті з наших уявлень про неї. Рот знав, що найкращий спосіб відволікти Яру від будь-яких сумних думок – це зайняти її розум цікавою теорією. Тим більше, що зараз подумати над цим було вкрай важливо. Хочеш сказати, що це наче ментальні копії людей, створені з наших спогадів? А всередині штучний інтелект змодельований на основі наших знань про їх поведінку? Яра неабияк збадьорилась, а в її очах запалали вогники. Щось таке. Сміхнувся Рот, якому завжди подобалось у Ярі це поєднання гострого аналітичного розуму і такої щирої, майже дитячої, цікавості до всього невідомого. Мабуть, саме ця риса дозволила амбітній дівчині, що ще й зі школи захоплювалась теоретичною фізикою, без особливих труднощів вступити до Космічної академії України, а тоді дуже швидко стати провідною спеціалісткою з астрофізики в програмах Об'єднаного центру творення космосу. Наскільки Рот знав, вона й досі часто заглядала в бібліотеку ОЦПК, куди першими потрапляли праці її колишніх колег, а також результати інших цікавих досліджень, що активно розвивалися в рамках космічних програм. То що сказала Леля? Перервала його роздуми Яра. Її зелені очі дивились гостро і рішуче, даючи зрозуміти, що цього разу він таки не відкрутиться та має дати якусь відповідь. Нічого такого. В тому не зітхнув рот. Ображала, що я знову кидаю її через польоти. «То ви через це посварились?» – здивувалася Яра. «Це давнє питання, у якому ми ніяк не знайдемо згоди». «Дивно. Мені завжди здавалося, що вона з розумінням ставиться до нашої професії». На обличчі Яри, Читалося щире здивування. І врешті, вона ж знала, з ким пов'язує життя? Знати і миритись з цим – різні речі. Невесело усміхнувся Рот. Скажи краще, чому жоден із тих красунчиків, що чатували на тебе під корпусами Академії ТОЛЦПК, та так і не отримав шанс на серйозні стосунки? На його обличчі з'явилась уїдлива посмішка. Чому ти думаєш, що не отримав? Просвернула його поглядом Яра. Бо жодного я не бачив достатньо кількість разів, аби запам'ятати його обличчя та ім'я. А раптом я спеціально приховувала їх від тебе. А це так? Здивувався Рот. Ні. здалася Яра. Але це не твоя справа. Згоден. Лише моє особисте життя – тема для спільного обговорення. Ну, вибач. Твоє особисте життя мало тебе не вбило. Яра одразу стала невеселою. І ми маємо зрозуміти, що тутешня Лелія від тебе хоче. Рот також спохмурнів, а риси його буйча стали жорсткими. «Буря наче не повертається», – сказав він. «Ходімо, поглянемо, що там нагорі». Вони ледь відкрили деформовані двері вантажного відсіку та почали пробиратись до головного. В астронавтів ще жевріли слабкі сподівання знайти хоч щось неушкоджене. Та діставшись головного відсіку, вони зрозуміли, що це марно. «Буря» остаточно знищував все обладнання, а крім того порушила герметизацію корпусу. Про це говорив слабкий фіолетовий відтінок повітря всередині зорельота. Оглядове скло хоч і вціліло, але все було вкрито тріщинами, а за ними була лише щільна ковдра фіолетового туману. Тепер вони були сам на сам із розумною планетою. Мабуть, уже немає сенсу відсаживатись тут, впавшим голосом сказала Яра. Маємо щось робити. Піду, подивлюсь, що там назовні. Давай разом. Ні. – відрізав рот. – Чому? – Та може бути небезпечно для тебе. – І для тебе також. – Наобуче Яре було щире здивування. Рот нічого не відповів, але вона чекала на пояснення. – Араст, – нарешті сказав він. – Я не все тобі розповів. Яра не переривала, лише уважно слухала. Насправді, ми посварилися з Левою не тільки через зрульоти. Рот нарешті поглянув її в вічі. Вона дізналася, що я маю почуття до іншої жінки. «І тепер вона хоче тебе за це вбити?» – здивувалась Яра. І якось не схоже на Лелю. Може, я з нею спробую поговорити? Ми завжди ладнали». «Ні!» – аж занадто різко сказав він. «Та в чому справа, Роди? Чому ні?» «Бо ти є та жінка». «Про що ти? Ми знайомі мало не з дитинства, і в 32 роки ти вирішив у мене закохатись?» Вона весело всміхнулася, вирішивши, що це жарт. «Ти не занадто надихався того туману?» Але Рот залишався серйозним. Він узяв її за плечі і заглянув у вічі. «Послухай, я лише прошу, щоб ти не виходила звідси». У його погляді була незвична ніжність і якийсь сум. Я обіцяв Владу берегти тебе. «Та що відбувається?» Та очі Яри знову наповнилися зами. «До чого тут Влад?» Але вона швидко опанувала себе і додала. «Я нікуди тебе не відпущу, поки ти все мені не поясниш». Я вже все пояснив. Спокійно відповів Рот забравши руки з її плечей. «Це не пояснення!» не стрималася Яра. «Ми ж давно знаємо один одного. Звідки раптом ці почуття? Чи це якийсь жарт?» «Це не жарт», якось відсторонено сказав Рот. «І ці почуття були завжди. Ти сподобалась мені ще коли ми вчились із Владом в академії, і він вперше запросив мене до себе додому. «Та я тоді ще в школі вчилась, і ви мене майже не помічали. Закривалися в кімнаті Влади і гралися там на симуляторах». Я помічав. «Невже?» – з насмішкою спитала Яра, досі вважаючи, що все це якийсь невдалий розіграш. «І в що ж я була одягнена, коли прийшла на ваше вручення дипломів? Пам'ятаю, ви тоді з владом неабе як переймалися тим, з якими дівчатами провести випускний». «В зелену сукню з червоними квітами. А ще з тобою весь час валандався якийсь хлопчина, що намагався взяти тебе за руку. В голосі рода був такий спокій, що це ж лякало Яру». «Це був однокласник». Майже автоматично відповіла вона. Він сказав, що йому нічого робити, і я взяла його з собою для компанії. Вона з усіх сил намагалась усвідомити почути, але мозок відмовлявся це сприймати. Але чому? схвильовано почала вона. Чому ти нічого не казав мені? Спочатку не наважувався, а потім почались польоти, і ми не часто бачились. А коли таки випадала можливість перетнутись, то ти була вже не сама. Врешті, я, мабуть, звик до ролі друга. І більше не намагався нічого змінити. Може, мені б навіть вдалося забути тебе, якби не нещасний випадок із владом. Він наметь замовк, а тоді продовжив в нього завжди було гарне чуття ми не раз уникали зайвих проблем, зважаючи на його інтуїцію, а перед останньою місією він був якийсь на диво сумний, попросив мене піклуватись про тебе, якщо з ним щось трапиться. Пам'ятаю, я вирішив, що він аж занадто перенервував перед важливим польотом і потягнув його до найближчого пабу. Ми весело провели час, а через два дні він загинув. Я робезгуздо дивилась кудись у простір і рот продовжив. А тоді я дізнався, що ти перевелась на дальній польот і попросив, щоб мене поставили тобі в напарники. Тобі б однаково призначили когось із досвідом, а в мене вже було достатньо зв'язків в ОЦПК, тому це не було проблемою. «А я ще думала, який вдалий збіг?» Яра дивилась у вікно і була мав у тумані. «Я тоді вже зустрічався з Лелею. Досить довгий час, спокійно продовжив рот. Тому вирішив зробити їй пропозицію». «Ти зробив пропозицію дівчині у той час, як кохав іншу?» Глухо звалась Яра. Леля мені дуже подобалась. І я щиро вірив, що згодом це почуття витіснить мою дитячу закоханість. Але так не вийшло. Але чому ти нічого не сказав мені? Я пообіцяв владу пікуватись про тебе. На обличчя Рода впала тінь. І навряд чи він мав на увазі морочити тобі голову залицяннями, які ще невідомо чим закінчаться. Та хто вам обом дав право вирішувати за мене мою долю? Звіччям вигукнула Яра. Род знову взяв її за плечі та заглянув у затуманені сльозами очі. Заспокойся, Яро, рішуче сказав він. Нічого не зміниться. Я не збираюся з тебе цим займати. Ти б не дізналась нічого, якби не була така вперта, та погодилась зачекати на мене тут. У цей момент туман за вікном почав розсіюватись, і з нього вийшла Леля. Вона гостро поглянула на руки Рода, що лежало Яре на плечах, і її обличчя потьмяніло від гніву. Залишайся тут, різко сказав Род. І ні за яких обставин не виходь звідси. Я поговорю з нею. Чекай! Спробувала зупинити його Яра. Все буде добре. Він ніжно поглянув на неї і пішов до головного шлюзу. Леля неначе зрозуміла його намір і пішла в тому ж напрямку, обходячи пошарпаний бури зореліт. Яра залишилась сама. Вона хотіла побігти та зупинити рода, але ноги чомусь підкосились і вона сіла на підлогу. Її всю тіпало, коли вона притулилась до розбитої панелі керування. Що їй тепер робити? Здавалося, світ поринув у темряву, але за вікном, була лише монотонна фіолетова барва. Чомусь дуже захотілось, щоб пішов дощ. Дощ завжди приносив їй якесь полегшення та спокій. Раптом на оглядове вікно впало кілька крапель. Яра не повірила очам і кинулася до вікна. Воно дуже швидко вкривалося дрібними краплями дощу. Не може бути. вигукнула вона, а тоді швидко побігла до шлюзу. Рот знову стояв на колінах, прибитий штучною гравітацією, з розумінням того, що на цей раз у нього навряд чи буде шанс прокинутись. Та його тішила єдина думка. Яра буде в безпеці. І тут сталося дивне. Туман раптом розсіявся і почав крапити дощ. «Дощ?» – прохрипів Рот, здивування якого навіть на у грудях. Леля також змінилась в обличчі. Вона розгублено дивилась на руки, що поступово вкривались маленькими краплями. «Привіт, Лелю!» – почувся спокійний голос Яри. Рот сіпнувся, але навіть не зміг повернути голову в її бік. Різкий біль у м'язах не дав цього зробити. «Ну, привіт!» Неприємно зіщулася жінка. «Відпусти його, будь ласка!» Якомога спокійніше, продовжила Яра, намагаючись не дивитись на те, як Рот безуспішно намагається подолати гравітаційну пастку. «Ти ж бачиш, що йому робиш боляче!» «Невже!» Насмішкувато скривилась Леля. «Може, йому варто усвідомити, що таке біль!» «Біль, коли твоє щастя раптом виявляється невдалим жартом!» Її очі запалали гнівом. «Він собі зробив не менше боляче!» Тихо додала Яра. «А мені здається, що в нього було все гаразд!» Неприємно посміхнулася Леля. «Вдома дружина, а на роботі коханка, щоб не знудитись у довгих польотах!» «Це неправда!» Не витримала Яра. «Він не зраджував тобі! Коли не зраджують, то нашепочуть вночі ім'я дівчини!» Прошепотіла Леля і Яра відчула, як її тіло раптом стало неймовірно важким. Вона знала, що ще трохи й тиск стане таким сильним, що вона не зможе говорити, тому швидко вигукнула. «Я кохаю його з дитинства, Лелю, і набагато довше мучусь від нерозділеного почуття». Та раптом почула тихий голос рода позаду. «Не роби цього. Неправда її лише роздратує. Вони знають усе, що в нас в голові». Але Яра не хотіла витрачати сили на відповідь. Вона мала встигнути зробити задумане. І він, кохає мене з дитинства, з ним, з ним доля пожартувала значно жорстокіше. Останні слова Яри вже говорила з хрипом в горлі. Вона зібралась з останніми силами і якомога голосніше промовила. Леля, яку я знала, ніколи б не заподіяла лихого ані роду, ані будь-кому іншому. Тиск у горлі став неймовірним, але вона таки продовжила. І ніколи б не будувала своє щастя на чужому нещасті. Яра вже давно стояла на колінах, впираючись руками в жорсткий фіолетовий вапняк і з усіх сил намагалась не втратити свідомість. І от, нарешті, вона сказала все, що потрібно, але тиск не зменшився. Невже вона помилилась? Темрява безжально підступила до свідомості, яка наостанок вихопила далекий дитячий спогад. «Бладе, допоможе з фізикою?» «Зараз ніколи, Ярусько», – весело промовив русявий хлопець. У нас чемпіонат з космобою. Я можу допомогти. Високий юнак уважно поглянув на неї темнокарими очима, і вона зашарілася. Родити чого? На обличчі влада було здивування. В нас гра за 10 хвилин. Я встигну. Налаштуй поки все. Хлопець знову повернувся до неї, струснувши неслухняними пасмами каштанового волосся, перехопленими позаду у невеликий хвостик. То що тут у тебе, Яро? Яро, яро, отямся, почулося десь далеко. Темрява почала світлішати, і вона нарешті розплющила очі. На неї дивились ті ж самі темнокарі очі, тільки тепер вони належали більш суворому обличчю з короткою борідкою триденною щетиною. Нарешті з полегшенням видухнув рот, тримаючи її голову в себе на колінах. Я вже думав, що втратив тебе. Навколо було ясно, а дивна вапняна порода з новими рихтілах і синьо-фіолетовими кристалами. «Де Леля?» – чутно спитала Яра, бо здавалося, що голосові зв'язки їй досі не підвладні. «Пішла!» – сміхнувся Рот. «Досі не розумію, чому вона нас відпустила». «Це все через накладання моделей», – вже більш впевнено промовила Яра. «Я доповнила поведінку Лелі своїми уявленнями про її характер. Я зрозуміла, що це може спрацювати, коли пішов дощ». Яро, з тобою точно все гаразд? Весело усміхнувся Рот. Бо говориште щось дуже дивне. І звідки тут взагалі дощ? Я його викликала. Серйозно сказала Яра. Своїм бажанням. Тобто? Рот виглядав ошелешеним. Хочеш сказати, що ти уявила дощ і він пішов? Так. А потім уявила, що Леля хороша і вона нас відпустила. Тут не все так просто. Усміхнулася Яра. Але принцип схожий. До моєї появи алгоритми поведінки Лелі були сформовані лише з твоїх уявлень про неї. Та я ніколи не думав, що вона буде намагатись вбити мене. Розлучитись, так, але ж не вбити. Тут, мабуть, наклався ще один механізм – твоє сумління. Ти хочеш сказати, що я вважаю, що мене за це варто вбити? Тобі краще знати. Яро якось дивно подивилась на нього. Але знаючи тебе, можу припустити, що звинувачував ти себе дуже сильно. Може, не настільки, як вирішила тутешня Леля, але тут вже певна проблема в неточності інтерпретації. Ти хочеш сказати, що це така собі матеріалізована гра підсвідомості? Було видно, що Род вражений раптовим відкриттям. Але тоді тим більше не можна було показувати неправду. Це ж як брехати собі? Не можна. Яра намагалась не зустрічатися з ним поглядом. Але ж тоді він раптом подивився її прямо в вічі. Невже? Яра почервоніла, як мале дівчисько. «Цього не може бути. Я ж знаю тебе. Ти не могла так довго приховувати це від мене?» «Хто б казав?» Початок. Яра стояла посеред тихої київської вулички. По обидва боки розкинулись величезні каштани, рясно обсипані білими та рожевими гронами квітів. «Так і знала, що без каштанів ніяк!» Весело засміялась вона. Ти ж сама казала, що починати треба з неяскривіших спогадів. Рот протягнув її до себе і обійняв. Але якщо не подобається, то я перероблю. Ти що, не можна чіпати таку красу? Обурилася Яра. Рот лише всміхнувся, занурившись обличчям у її волосся. Так що далі, пані архітекторко? Будемо поступово відновлювати те, що пам'ятаємо. Вона задумалась. Теоретично ми можемо створити все, що здатні детально уявити. А люди? Вони будуть з'являтись самі по мірі того, як свідомість планети буде опрацьовувати наші спогади про людей. Але хіба це не будуть лише урізані копії тих, кого ми знали? Спочатку так. Але теоретично вони потім продовжать жити своїм життям і отримують власний досвід у цьому світі. Наш розум – це лише стартовий матеріал для створення світу, а далі він буде розвиватись самостійно. Якось трохи лякає масштаб всього дійства. Мене теж. Сміхнулася Яра. Але все вийде. Звідки така впевненість? У тебе вдало ім'я для створення світу. Засміялась вона. Рот лише усміхнувся та обійняв її ще сильніше. А тоді подивився на сусідній бік вулиці і побачив Влада. Той стояв біля старого каштана, притулившись по очима до стовбора і дивився на них. А коли Рот зустрівся з ним поглядом, усміхнувся та пішов в глиб дерев. Я попікуюсь про неї, друже. Тихо промовив рот. От і все. Якщо вам сподобалась наша робота, ставте лайк та підписуйтесь на канал.